Ой, ні, пардон, месь'я і мадмоазелі, суд вже закінчено, можна видихнути. Тепер тільки вічні муки. Він утік від Ірени у Київ. І зрозумів, що він у Києві вже давно пенсіонер. На роботі його сприймали як езотеричного дауншифтера помірно невротичного, недоміри саркастичного. Нічим не відрізниш від інших. Його колеги були такими самими дауншифтерами, як і він, тільки з іншого боку стіксу. Вони ще ні, а він уже ні. Вони сиділи в інтернеті, жерли чіпси під порно, висіли у соціальних мережах і знімали дівчат. Вони збирали новини про апокаліпсис, а потім пили пиво у нічних клубах. Вони були цитатами. Вони складались із лапок умовностей. Вони гнили. І їхній сморід кривив Якову обличчя. Яків тікав від такого товариства у ніч.